يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبصم منها رجيالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة النار ضلال ضلال إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله insyaallah pada malam hari ini sedikit kita akan membahas terkait judul kebahagiaan itu adalah bersama para ulama Setiap insan kita semuanya di dalam menjalani kehidupan ini pasti dan pasti menginginkan kebahagiaan Kebahagiaan senantiasa dicari oleh siapa saja Dan di sana Para ulama Menyebutkan Bahawasanya kebahagiaan Itu ada Dua macam Seperti Diterangkan oleh Al-Allama Al-Syeikh Salih bin Abdullah Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala Di dalam Kitab beliau Syarah Al-Kabair Beliau hafizullah taala menyebutkan al farahu ala qismain. Kebahagiaan itu ada dua macam. Farahun mahmudun wa farahul mazmumun. Kebahagiaan yang terpuji dan kebahagiaan yang tercela. Nah, kita semuanya menginginkan jenis kebahagiaan yang terpuji, yang bernilai ibadah. Kata beliau selanjutnya, Al Farohul Mahmudu huwa Al Farohu binamati Allahi wabifullihi. Kebahagiaan yang terpuji <coughs> adalah kebahagiaan dengan nikmat Allah Azza wa Jalla dan karunia-Nya. Ia يدخل فيه الفرح بالعلم وبالQuran Masuk di dalam kebahagiaan ini yang terpuji adalah kebahagiaan dengan ilmu kebahagiaan berbahagia karena mendapatkan nikmat ilmu yang mana kita tahu ilmu itu nikmat yang paling agung yang Allah karuniakan kepada seorang hamba Nah. Wabil Quran demikian juga dengan Al-Qur'an Wa Islam dan juga kebahagiaan ketika Allah nikmat berikan nikmat kepada kita nikmat Islam. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Berbahagia yang bernilai ibadah. Karena seorang muslim lebih-lebih seorang ahli sunnah itu memandang nikmat Islam nikmat di atas sunnah nikmat mendapatkan hidayah di atas at tauhid di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah itu nikmat yang tiada tandingannya sebagaimana Allah azza wa jalla menyebutkan yu'til hikmata may Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira Dalam surah Al-Baqarah ayat 164 Allah Azza wa Jalla menyebutkan yu'tal hikmata mayyashaa Allah itu memberikan nikmat al-hikmah <coughs> ya yang dimaksud dengan al-hikmah kata Syekh Abdul Salam Bardjes rahimahullah adalah Al-ilmu an-nafi' wal-amalu salih Ilmu yang bermanfaat Dan amalan saleh. Ayat ini menjelaskan kepada kita Allah Azza wa Jalla hanya memberikan nikmat ilmu Yang bermanfaat Dan amalan saleh Liman yasya Hanya kepada orang-orang yang Allah kehendaki saja orang-orang yang Allah pilih saja. Tidak semua orang mendapatkannya. Tapi hanya orang-orang yang Allah pilih, Allah inginkan kebaikan untuk dirinya. Nikmat yang sangat khusus. Allah hanya berikan kepada orang-orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan Wa man yu'ta hikmah faqad utiya khairan katsiran dan barang siapa yang Allah berikan kepadanya al-hikmah ilmu yang bermanfaat dan amal saleh faqad utiya khairan katsiran baka sungguh dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak kebaikan yang sangat berharga yang lebih indah dari segala keindahan dunia seperti alimam muqbil bin hadi rahimahullah ketika mensifati indahnya ilmu beliau sempat menyebutkan ma al ilmah betapa indahnya ilmu agama <tuh> nikmat ilmu betapa indahnya nikmat ilmu agama ahsanu min az-zahab wal warq wa ahsanu min an-nisa' at-tamilat Indahnya ilmu itu lebih indah daripada emas dan harta kekayaan Manisnya ilmu jauh lebih manis dibandingkan kenikmatan harta dan kekayaan Ahsanu minan nisa'il lebih indah daripada wanita-wanita yang cantik Dalam keadaan apa beliau rahimahullah taala tidak bisa mendapatkan nikmatnya ilmu tidak bisa mendapatkan nikmat senikmat ilmu maksudnya di dalam kenikmatan terhadap harta dan kekayaan sehingga kalau seorang hamba berbahagia bersyukur kepada Allah dia memunculkan sifat bahagia dan kesenangan dengan ilmu. Maka ini adalah kebahagiaan yang berlandaskan ibadah. Baik kita lanjutkan? Asy-Syaikh taala membawakan dalilnya surat Yunus ayat yang ke-58. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi wa birahmatika. Fa bi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un Kul katakanlah wahai eh nabi bi Hendaknya dengan rahmat Allah dengan keutamaan dari Allah wa rahmatihi dan juga dengan rahmatnya dengan nikmat ilmu nikmat Al-Qur'an nikmat bisa belajar sunnah Rasulillah alaihi salatu dengan bimbingan para ulama, Fazal, Iqbal, Leofrahu maka hendaknya dengan itu mereka berbahagia. Jadi kebahagiaan ini Allah perintahkan dalam ayat yang tadi. Jangan sampai kita justru enggak berbahagia, enggak senang dengan adanya ilmu, dengan adanya nikmat ilmu, jangan salah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dengan fi'il amr di sini. Fabidhalika falyamrah dengan hal itu. Dengan adanya majalisul ilm. Adanya kajian-kajian ahli sunnah di daerah-daerah kita. Ta'lim-ta'lim -ta salafiyah. Da'wah salafiyah. Hendaknya kita berbahagia. Kenapa? Bahwa khairu mimma yajmah. Itu lebih baik daripada harpa dan kekayaan yang mereka kumpul-kumpulkan. Sehingga ini kebahagiaan yang bernilai ibadah Ya, tatkala kalah Masya Allah para duat salafi Senantiasa Menyampaikan ilmu Dari para ulama kita Baik para ulama yang sudah meninggal ulama salaf Ataukah para ulama kita yang masih hidup sekarang ini Senantiasa para Asatirah Menjembatani kita dalam keadaan mereka menyampaikan faedah-faedah ilmiah kepada kita, maka hendaknya kita berbahagia ketika nasihat, bimbingan, ya, faedah-faedah agama ini dikucurkan kepada kita melalui para asal kita, para guru-guru kita. Habib Ali kata kalian mahu hendaknya kalian semua berbahagia. Ini kebahagiaan yang bernilai ibadat. Adapun yang kedua kata beliau ya, Habibullah, Amal faru <tuh> al madmumu. Adapun kebahagiaan yang tercela, Fahu al faru bi dunya min fiha min al malla zati w Yaitu kebahagiaan dengan dunia, karena sebab segala kelezatan dan syahwatnya dunia, segala yang memuaskan syahwat dunia kita, <tuh> ya, itu kebahagiaan yang tercela. Fani sulhaha al farahumat mumun. Fani sulhaha al Maka semisal kebahagiaan ini tercela. Kenapa? Lianahu yahmilul mera' al ashari wal batar. Karena kebahagiaan yang didasari kecintaan kepada dunia, kelezatan syahwatnya dunia, itu akan mengantarkan seorang hamba, membawa seorang hamba untuk berbuat jelek dan sombong. Kamahasolallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ini pernah terjadi kepada Qurun. Ya. Ata'allahu min al-mali Allah berikan kepada dia harta yang sangat banyak. Tapi harta yang menjadikan dia sombong dan angkuh, bahkan kufur kepada Allah azza wajalla. Harta yang melalaikan dia, harta yang menyebabkan dirinya mengkufuri daripada nikmat Allah subhanahu wa Jadi kebahagiaan terhadap harta kebahagiaan terhadap dunia dan syahwatnya sampai kemudian melalaikan maka ini kebahagiaan yang tercela Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-An'am um, ayat yang ke-44 falamana suma zukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaba kulli syai <tell> maka ketika mereka lupa dengan peringatan yang kami ing sampaikan kepada mereka fatahna 'alaihim abwaba kulli syai kami pun bukakan pada mereka Pintu-pintu segala sesuatu dari Kenikmatan dunia Hatta idha farihu bima'utu Sampai tak kalah mereka Dalam keadaan berbahagia Dengan banyaknya harta Yang Allah berikan pada mereka Lalai Dunianya menyebabkan mereka lalai dari mengingat Allah Akhabnahum bagbatan fa'idhahum mublisu Tiba-tiba kami siksa mereka Kami azab mereka Dalam keadaan mereka berputus asa karena kalau seorang sudah diazab oleh Allah azza wajalla tidak ada yang bisa untuk lari darinya. Ikhwal iman rahimani warahmatullah. Inilah dua kebahagiaan yang harus kita barakallahu fiikum mengetahuinya dan untuk kita menjalankan asbab asbab kebahagiaan yang terpuji dan untuk kita berusaha menjauhkan diri kita dari berbahagia yang tercela. Kembali ke sini barakallahu fikum sesungguhnya lebih-lebih <tuh> ketika seorang insan berbahagia di atas nikmat hidayah belajar ilmu agama dengan bimbingan para ulama di atas manhaj yang sahih. Karena kita semuanya tahu yang namanya ulama itu kedudukannya begitu berharga di dalam umat ini. Ya. Kedudukan para ulama, kebutuhan umat terhadap para ulama. Itu jauh jauh lebih mendesak daripada kebutuhannya terhadap makan dan minum. Nah, Alimamu Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan. Bahwasanya Innal insana Sesungguhnya manusia itu Yahtaju ilan ilmi Aksar mimma yahtaju ila syarabi wa ta'ami Sesungguhnya manusia itu sangat membutuhkan kepada ilmu Dan yang membawa ilmu dalam hal ini para ulama Para pembawa ilmu Kebutuhan mereka terhadap ilmu itu lebih mendesak daripada kebutuhan kepada makan dan minum. Fāinna sharab wa ta'āma biha marr wa marr fil yūm. Karena sesungguhnya kebutuhan seorang kepada makan dan minum sehari itu cukup sekali dua kali. Wahajatuhum ilal ilmi. Biadail ya. anfasi, awak makanlah rahim menghubungi. Dan hajatnya kebutuhan mereka terhadap ilmu itu sepanjang nafas. Setiap desahan nafas kita, tarikan nafas kita, di situ kita butuh bimbingan para ulama, butuh kepada ilmu. Kalau kita tidak terbimbing, subhanallah maka kita kondisinya akan kacau balau. Kalau kita semuanya tidak mendapatkan bimbingan oleh para ulama, kondisi umat akan kacau. Sebagaimana Asyikh Muqbil Ibn Hadi rahimahullah menyebutkan, Inna al-Nasa mundhu tarakul rujua ilal ulama takhabbabuhu sesungguhnya manusia, Takkala mereka Meninggalkan Atau tidak mau rujuk Merujuk kepada para ulama Tidak mau mendengar bimbingan para ulama Mereka akan mengalami Kekacauan Akan rusak Subhanallah Dalam keadaan Agama kita Itu Mengajarkan kepada kita untuk kita senantiasa merujuk kepada para ulama. Iya. Kata Syeikh Abdul Salam Barjis rahimahullahu taala. Iya. Beliau rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab usul Da'wah Salafiyah di antara prinsip-prinsip dakwah Salafiyah pada al-asl as-sadis, prinsip yang keenam al-irtibatu al-wasiqu bi ulama as Prinsip di antara prinsip-prinsip dakwah salafiyah <coughs> adalah al-irtibatu al-wasiqu. Berusaha senantiasa menjalin hubungan. Al-wasiqu dengan kuat Bi sunnati dengan ulama sunnah, berusaha minta bimbingan, minta nasihat, minta arahan, minta petunjuk. Kepada mereka. Eh. Ya. Dalam keadaan Barakallahu Fikum, beliau Rahimahullah telah menyatakan. La yafa'ala ahadin fadl al-fadl al-ulama wal al-islamiya maka tidak sama bagi siapapun tentang keutamaan para ulama kedudukannya luar biasa ya keutamaannya sangat luar biasa bagi para ulama Alatiatabawauna masyarakat akal Islamiah yang mereka dudukkan para ulama di syariat Islam. Iya. Dalam keadaan apa? Kita melihat para salaf menyebutkan atau sebelum itu Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Sekarang nabi sudah meninggal dunia. Tidak ada beliau berada di tengah-tengah kita yang ada tinggal pewarisnya. Ta'i Fa inal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan uang dinar dan dirham. Kalau warisan para nabi itu adalah emas dan perak, kita tidak enggak akan kebagian. Sudah habis. Generasi dahulu zamannya. Dan itu tidak bernilai di sisi syariat. Tapi Allah Azza wa Jalla menyuruh apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewariskan sesuatu yang jauh-jauh lebih berharga daripada emas dan perak wa inna ma waratsul sesungguhnya hanyalah mereka mewariskan ilmu agama faman akhazahu faqad akhaz bi hafdil mu'affirin maka barang siapa yang mengambilnya dia telah mengambil bahagiannya yang sangat tercukupi sehingga dalam keadaan para ulama kedudukannya seperti pewarisnya para nabi. Kedudukannya begitu mulia. Yang dari sini tersirat walaupun bentuknya khabar fa inna al ulama warasatul anbiya sesungguhnya para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Tapi maknanya adalah al insyah. Maknanya adalah perintah agar kita betul-betul Berusaha menjalin hubungan yang kuat Dengan para ulama Dan ini salah satu prinsip Daripada prinsip dakwah salafiyah Nah Ya Karena apa? Karena Dengan terus Ya Berhubungan dengan para ulama Agama seorang insan akan terjaga Dari kesesatan, dari penimbangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala beliau menyebutkan ya mahabbatul ulama dinun yudanubi mencintai ulama itu adalah bahagian daripada agama yang kita beragama dengannya ya mencintai ulama menghormati mereka memuliakan mereka dan salah satu bentuk pemuliaan tentunya adalah dengan mengambil ilmu dari mereka, mengambil taujihah dan bimbingan mereka. Itu adalah Dinun Yudanu, agama yang kita semuanya harus beragama dengan. Tidak cukup kita belajar otodidak membaca Al-Quran dan As-Sunnah kitab-kitab hadis ada di hadapan kita. Al-Quran ada di hadapan kita. Kemudian kita mencukupkan diri. Tidak mau mendengar bimbingan para ulama. Sangat-sangat tidak cukup. Harus setiap kita. Senantiasa. Mengambil rujukan. Mengambil bimbingan. Dan ini adalah prinsip. Daripada prinsip dakwah salam. Ya, Karena. Para ulama disebutkan oleh para ulama. Ya, ulama asalah as menyebutkan, ya masa ulama, masalul lalu ma Permisalan ulama ibaratnya seperti air, masa kotuna fau, dimanapun mereka jatuh seperti air hujan. Ini saya mereka akan berikan manfaat dan kebutuhan kita dengan para ulama. Itu seperti kebutuhan kita terhadap air Yang tidak mungkin bisa lepas darinya. Demikian juga Al-Imam Abu Muslim Al-Khalani Rahimahullah Ta'ala menyebutkan Al-ulamakul ardi Mislun nujumi Para ulama di muka bumi ini Itu ibaratnya seperti bintang di langit jika badatlin nasih tadau biha ketika muncul bintang-bintang di langit maka manusia itu bisa mendapatkan arah petunjuk arah. Oh ini arah utara ini arah selatan. Terlebih-lebih para nelayan yang di tengah lautan. Ya, bisa tahu arah di saat gelap gulita dengan melihat bintang di langit. Demikian juga manusia di muka bumi bisa tahu arah mana jalan keselamatan, mana jalan kebinasaan dengan bimbingan para ulama. Sekali lagi, tidak cukup kita membaca otodidakt an-kitab was sunah. Sudah tahu bahasa Arab, sudah bisa baca kitab. Langsung baca sendiri. Tidak mau duduk belajar terhadap ahlinya para ulama. Mencukupkan diri dengan apa yang sudah dimiliki. Tidak cukup. Kita harus butuh pada bimbingan mereka. Pada taujihah mereka. Iya. Kalau kita Merujuk kepada para ulama. Ih jauh. Kita akan mendapatkan hidayah. Kita akan lurus di atas petunjuk. Wa iza khifat alaihim tahayyaru. Kalau tersembunyi. Para ulama. Sudah dalam keadaan. Ya. Tersembunyi dari kita. Maka misalnya kita semuanya akan kebingungan. Kita akan bingung. Terlebih-lebih ketika menghadapi problematika. Yang berkaitan dengan nawazil. Perkara-perkara yang. Sungguh sangat membutuhkan bimbingan para ulama yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Fa daliman aziyanallahu yakum. Ya. Sehingga para ulama begitu besarnya kedudukannya di dalam Islam, di dalam dakwah ja salafiyah lebih lagi. Ya. Dikatakan oleh ya. Said bin Jubair radhiyallahu taala anhu Ya, Hilal bin Khobab itu pernah bertanya kepada Sa'id bin Jubair seorang tadi. Waalaikumualaikum taaadzim. Ya, Aba Abdullah Ma'ala nas Ya. Apa tanda kebinasaan manusia? Qala idhalak fukaahu fukaahu fukaahu halak. Yaitu apabila Para ulama mereka sudah pada meninggal dunia. Para ulama mereka sudah mulai berkurang berkurang berkurang sampai tinggal sangat sedikit sekali. Maka disitulah binasa Ya Tatkala nikmat ilmu agama dicabut dengan dicabutnya para ulama. Ya, disitulah. Manusia sudah mulai banyak yang binasa. Atau sebalik, atau dalam pemahaman yang semakna dengan ini ketika ulamanya ada, tapi justru mereka tidak mau meminta rujukan kepada para ulama. Ulamanya ada, ada kesempatan untuk berhubungan, alir tibat, menyambung komunikasi dengan para ulama, tapi ternyata mereka mencukupkan dengan diri sendiri. Mencukupkan dengan ilmu yang sudah dimiliki, maka disitulah letak kebinasaan sors. Kenapa? Karena mereka sudah lari dari bimbingan para ulama. Mashallah, rahimahni, rahimakumullah. Ya, sehingga kita lihat para ulama itu ibaratnya orang-orang yang menjadikan Hati-hati kita menjadi hidup kembali. Manusia-manusia kembali hidup. Dengan kehidupan yang sebenarnya. Tak mereka para manusia senantiasa meminta rujukan kepada para ulaman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-122. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Awaman kana maitan, sahiyinahu, fajalna lahunoran yamshi bihi fil nasik, kama mastlahu fil zulumat, ليس بخارج منها. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Ataukah orang yang dia dalam keadaan sudah mati, kemudian kami kembali hidupkan dia? fa kami hidupkan kembali dia yakni kata al-imam turahman bin nasir as yang dimaksud dihidupkan kembali di sini ya, adalah min qablu min kibali hidayatillah lahu yakni dari segi Allah memberikan hidayah kepada dia dengan ilmu ya ketika awalnya mereka dalam keadaan sudah mati hatinya mati karena diliputi kesesatan ya hatinya mati ya kata beliau fi dzulumatil kufri wal jahli wal ma'asif ketika mereka dalam keadaan berada di dalam kegelapan kejahilan ke kebodohan dan kemaksiatan tanpa ada bimbingan para ulama tanpa ada bimbingan para ulama mereka itu akan terliputi oleh kebodohan, kejahilan, kemaksiatan. Setelah itu apa? Allah hidupkan kembali. Ya. Datang bimbingan para ulama. Datang wajangan taujihad dari para ulama. Maka dengannya Allah hidupkan seorang hamba. Allah hidupkan kembali seorang hamba. Binuril ilmi wal imani wa ta'aji. Ya. Dengan cahaya ilmu dengan cahaya iman dan ketakwaan fasara yamshi bainan nasi fi sehingga dia dalam keadaan bisa berjalan di tengah manusia di atas cahaya dalam keadaan mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kegelapan kejahilan kekufuran bahkan Allah hidupkan kembali ya dengan Dakwahnya para ulama kita, orang-orang yang sudah dimatikan hatinya oleh iblis, orang-orang yang sudah dimatikan hatinya oleh hawa nafsunya, kemudian dengan datangnya bimbingan dari para ulama, datangnya nasihat taujihah dari para ulama, diselamatkan mereka. Bismillahirrahmanirrahim dengan bimbingan-bimbingan dari para ulama tersebut, sehingga di dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita fasalu ahlaz zikri in Dalam dua ayat, dalam dua tempat dalam Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita. Bertanyalah kalian kepada para ulama. Jalinlah kalian hubungan dengan para ulama in kuntum Apabila kalian tidak mengetahuinya. Taib. Demikian juga asy Dervan bin Nasir Rasyid rahimahullah taala menyebutkan "Fa law annana irtabathna bi hadhihi alhalaqah almubarakah." Kalau seandainya kita dalam keadaan terus menjalin hubungan kuat dengan halaqah-halaqah para ulama yang penuh barakah ini. Ya, ketiga itu beliau lagi menyebutkan terkait halaqah-halaqah dari dakwahnya Syekhul Islam Mutawalli Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dan juga al Ahmad Muhammad rahimahullah jami'ah ya. Dalam keadaan apa? Kalau kita betul-betul kuat menjalin hubungan dengan halaqoh-halaqoh para ulama yang mengajarkan kita-kita para ulama ittibaton tammam dengan hubungan yang berusaha untuk terus disempurnakan wa qana ta'ala al buqaa'a fil bid'ah wal inhiraf. Ya dalam keadaan niscaya kita akan Allah jaga dari terjatuh ke dalam kebimbangan dan penyimpangan. Ya wara'at tayyaratil mughdilati al mughdilati alatitar tadi di sihabis sunnah. Ya niscaya kalau kita tidak mendapatkan bimbingan para ulama yang mendapatkan atau kita tidak menjalin hubungan kuat dengan para ulama niscaya kita ini akan bisa terjatuh dalam kebidaan, penyimpangan dan juga kita akan tergerus oleh arus-arus orang-orang yang membawa kebatilan, membawa kesesatan. Ya, yang mana mereka ini berbaju dengan baju ahli sunnah. Subhanallah. Ya. Ini Wasiatnya Asyik Abdul Rahman dengan Asyik Abdul si Rahimahullah Ta'ala Beberapa puluh tahun yang lalu Beliau menyebutkan Mengisyaratkan Terlebih-lebih ketika Di zaman yang banyak orang-orang Yang bukan Ahli Sunnah sebenarnya Tapi dia memakai baju Ahli Sunnah ya. Banyak orang tertipu dikira itu adalah dakwah salafiyah, Dikira itu adalah dakwah Ahli Sunnah Tapi cuma sekedar bajunya saja Pakaiannya saja, luarnya saja Sehingga orang-orang yang tidak tahu Menyangka itu adalah seorang salafi Seorang juat ahli sallam Padahal ternyata Itu cuma baju luarnya saja Dan kalau kita tidak mau berhubungan dengan para ulama Kalau kita tidak menjalin hubungan dengan para ulama Tidak akan tertipu dengan yang demikian Kata Syekh Rahim Allah. Tertipu dengan orang-orang yang Berbaju salafi Dakwahnya berbaju dakwah salafiyat. Padahal apa? وَسُنَّةُ بَرِيَةٌ مِنَّا kullal الْبَرُعَةِ Dalam keadaan ahli sunnah atau sunnah itu sendiri. Berlepas diri dari orang-orang semacam tadi. Dengan segala perlepasan diri. Ya. Jadi kalau kita tidak mau mendengar bimbingan para ulama kita. Kita akan tenang tertipu dengan orang-orang yang semacam tadi. Ya. akan menjadi orang-orang yang mudah terjatuh dalam kebidahan penyimpangan dan tertipu dengan orang-orang yang berbaju salafi padahal dia bukan salafi ya wa ma dakhala alaina hadza alnaqsu dan tidalla masuk kepada kita celah kekurangan ini Apa itu tertipu ya menjadi menyimpang menjadi sesat Kenapa? Karena mengikuti orang-orang yang bajunya salafi tapi akidahnya atau prinsip-prinsipnya ternyata ada yang mengelisi prinsip salafia. ya. Lebih-lebih sebagian mereka kadang mendekat. Meminta rekomendasi kepada para ulama. Meminta tazkiah. Saya sudah belajar di Madinah sekian tahun. Saya sudah belajar di Mekah sekian tahun. Saya sudah bermula zaman dengan para ulama salaf. Di zaman sekarang. Sehingga dia membawa baju salafiyah. Pulang ke negeri kita membawa baju salafiyah. Tapi ternyata pas dicek. Perbuatannya. Sepak terjangnya di dalam dakwah. Kok berbeda dengan para ulama yang mengajarkan di sana. Para ulama di kitab-kitabnya menjelaskan demikian-demikian. Loh kok berbeda perbuatan dia ketika sudah pulang ke Indonesia. Bertahun dengan hisbi'in. Dalam keadaan memuji-muji hisbi'in Iya Dalam keadaan apa? Ternyata walaupun dia mendapatkan rekomendasi-rekomendasi Perbuatannya itu menyelisih rekomendasi para ulama Sehingga kata para ulama ya, Innamah zakah al-rojul al-amalu Hanyalah yang merekomendasi seseorang itu adalah amalannya Amalannya itu yang merekomendasi Adapun taskiah, taskiah, Syekh Fulan memuji saya, Imam Fulan memuji saya. Kadang mereka nyebutnya. Orang-orang ya. yang berbaju salafiyah tapi ternyata Salafiyah berlepas diri darinya. Kadang mereka menjual dakwahnya, agar laku dakwahnya membawa taskiah dari para ulama. Pengakuan-pengakuan tadi, tapi ternyata pengakuan segedar pengakuan fakta rekomendasi itu adalah amal perbuatan dia. Dakwahnya dia, sepak terjangnya dia, itu rekomendasinya. Asy-Syeikh Rabi'ah ha Billah dahulu ya, beliau sempat memberikan rekomendasi kepada fulan, rekomendasi kepada si A, para thalabatul ilm. Kadang beliau sudah lupa. Ya. Itu si fulan Anda pernah rekomendasi wahai Syeikh, Anda pernah merekomendasikan si fulan, berikan tazkiyah kepada si fulan. Ternyata Asy-Syeikh kemudian sepertinya Kurang lebih saya agak, ingat, terlalu ingat. Kemudian beliau menyebutkan, ya, adakah rekomendasi rekomendasi itu hakikatnya bukanlah menjadi patokan utama. Innama zakaroh jula amalul. Hanyalah yang merekomendasikan seseorang itu amal perbuatannya. Ya, kalau perbuatannya menyelisih prinsip salah, berarti dia bukan salah. Walaupun dapat rekomendasi dari para ulama. Dan kembali ke sini Masrohul Wah, kalau kita enggak menjalin hubungan dengan para ulama dan guru, kita akan terjatuh dalam penyimpangan Kesesatan dan kita akan termakan, ya, apa? Ajakan orang-orang yang berbaju salafi, ada hal diem bukan salafi? Dan celah ini kita akan mendapatkan, nah kita akan terkena penyimpangan semacam tadi. Kapan itu? Yaumah antaropnah dal menhaj. Ketika kita meninggalkan prinsip yang satu ini, prinsip apa? Prinsip kembali kepada para ulama. Prinsip kembali kepada para ulama. Kalau sudah kita tinggalkan, Ia maka kita mudah terjatuh ke dalam kesesatan, penyimpangan, mudah dirayu oleh orang-orang yang berbaju salafi padahal dia bukan salafi, berbaju sunnah padahal dia bukan ahli sunnah. Subhanallah, Fadli manazin, Allah yaqum beda budi beda. Dengan apa? Bimbingan para ulama. Betapa butuhnya kita dengan arahan para ulama. Dan kita semuanya, barakallahu fiikum hendaknya untuk senantiasa bersemangat dan bersemangat. Ya, di dalam kita mencari bimbingan. Apakah yang tadi saya disebutkan oleh Sayyiduna Al-Fawwadin, setakat itu dari Bimbingan secara khusus ataukah bimbingan secara umum? Duo-duanya kita berusaha untuk menjalankan. Ya. Dan ini merupakan ya, Satu nikmat yang sangat besar Ya, Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Masih memudahkan kita Untuk menjalin ya, Bimbingan, menjalin hubungan Dengan para ulama untuk bisa meraih ya. keistiqomahan, meraih ya. keistiqomahan di atas manhan Salaf yang subhanallah Begitu besar nilainya di sisi kita ya. Kemudian Ikhwani Fidrin Rahimani Warahmatullahi Ya terkhusus untuk kita semuanya, ya, saya akan bacakan kisahnya Al-imam Ahmad rahimahullah taala putranya beliau, ya, ada yang hendaknya kita jalankan walaupun mungkin kita belum mampu untuk berhubungan langsung dengan para ulama, ya, tapi minimal kita senantiasa berusaha mendengarkan bimbingan arahan mereka, ya, dan juga sebagai bentuk nasihat minimalnya kita bersemangat mendoakan mereka. Abdullah bin Al Imam Ahmad rahimahullah rahimahumullah. Ya. Putranya Al Imam Ahmad pernah berkata kepada bapaknya, ya. Ai ya Al Imam Syafi'i itu siapa dia? Ya. Fa inni sami'tuka tukfir minad du'ailah. Karena semuanya saya sering sekali mendengar anda wahai ayahku mendoakan alimam syafi'i, doakan, doakan, doakan, doakan, doakan. Siapa sebenarnya syafi'i itu? Alia bunaya, karena kasam sili dunya, wakal anfiati lil badan, fahli hadaini min khalaf. Wahai anakku, alimam syafi'i itu ibaratnya kayak matahari di dunia ini. Al-Imam Syafi'i itu ibaratnya kayak penyembuh buat badan kita yang lagi sakit. Apakah ada dua hal ini yang bisa menggantikannya untuk kita? Subhanallah. Ini Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Besarnya pengagungan beliau terhadap ulama. Besarnya semangat beliau dalam mendoakan para ulama. Sering-sering-sering mendoakan. Kenapa? Karena beliau dalam keadaan memahami nilai kedudukan ulama di dalam umat ini, seperti kasyamshi le dunia, seperti matahari buat dunia. Walha via lil badan, seperti penyembuh. Kita butuh badan kita butuh sesuatu yang bisa menyembuhkan badan kita dari berbagai macam penyakit. Demikian juga kita sangat butuh, sebagaimana dunia kita sangat membutuhkan matahari. Demikian juga kita semuanya manusia Sangat membutuhkan para ulama Nilainya sangat Berharga Sehingga ketika begitu Besarnya kedudukan Para ulama di sisi para salaf Maka diantara Adab yang semestinya Dijalankan termasuk oleh kita semuanya Mendoakan mereka Mendoakan dengan doa-doa yang baik ya, Dengan Singa-singa biasa kita ketika kita menyebutkan Ashyikh pula, Ashyikh Allah, kita sebutkan Rasulullah Taala wa Sallam. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga beliau dan memelihara beliau. Wasat tidak kufahu dan semoga Allah meluruskan langkah-langkah beliau. Ya, dalam keadaan apa? Kita ingin agar para ulama terus berada di tengah-tengah kita, memberikan bimbingan kepada kita, memberikan taujihah dan arahan. Karena Subhanallah. Kedudukan mereka para ulama. Itu ibaratnya seperti matahari. Yang sangat kita butuhkan oleh alam ini. Yang sangat dibutuhkan oleh alam ini. Dan sebagaimana ulama itu akan bisa mengobati. Sebagaimana badan yang sakit akan diobati dengan obat-obatan. Demikian juga para ulama akan mengobati hati-hati kita yang sakit. Mengobati berbagai macam penyakit yang ada di dalam diri-diri kita. Di dalam rohani kita. Oleh kerana itu. Ya. Ketika seorang insan Masih mendapatkan terus bimbingan Dan arahan dari para ulama Seyogianya kita untuk membalas kebaikan-kebaikan mereka Karena kebaikan mereka Itu kebaikan yang luar biasa Berharga buat kita semuanya yang tidak mungkin Kita untuk membalasnya kecuali Terus menerus kita terus mendoakan mereka Ya seiring dengan kita juga Mendoakan ya Para satirah kita Dan juga ikhwas salafin Dan kaum muslimin untuk kita doakan Agar mereka bisa diistukumahkan di atas agama yang mulia ini. Dan agar, bismillah, mendapatkan nikmat husnul khotin. Sehingga kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin ini yang bisa dibahas pada malam hari ini. Wallah alam sesuai, ada benar-benar semata datangnya dari Allah. Ada salahnya datangnya dari saya pribadi. Wa ala ala. astagfirullah wa ta'ala. Subhanakallahumma rupanya dahin. Asyiru'ala ila'ala. Astagfirullah.